ויאמר יושב, שרפניות תל אביב מאה ושתיים אפל. שישים שניות על הקשר בין מאווררים למכוניות. כולנו מכירים את המשאיות הגדולות שנוסעות בכבישי הארץ ומובילות על עצמן עשר מכוניות חדשות בגרר גדול עם שתי קומות. ובכן, חברת המכוניות בישומיצי נתקלה בבעיה חמורה. מדווח השיקגו פוסט בחברת בישומיצי צריך להוביל את המכוניות האלה מהחוף המערבי לחוף המזרחי במשאיות גדולות שסוחבות עשר מכוניות כל אחת. אך כאן נשאלת השאלה מי יסחוב את המשאיות הגדולות האלה מהמפעל בחוף המזרחי לחוף המערבי שיוכלו לקחת את המכוניות הקטנות. מהנדסי החברה תכננו משאית עוד יותר גדולה שיכולה לסחוב עשר משאיות שכל אחת סוחבת עשר מכוניות אך כאן נשאלת השאלה איך הגיעו המשאיות החדשות האלה לחוף המזרחי מהנדסי החברה חשבו ותכננו משאית עוד יותר גדולה שתוכל לסחוב כעשר משאיות גדולות שיסחבו עשר משאיות רגילות שתסחוב כל אחת עשר משאיות קטנות שתסחוב עשר מכוניות כל אחת אך כאן נשאלת השאלה נכון! מי יסחוב את המשאיות הפעם מסעית גדולה ומיוחד שיכולה לסחוב על עצמה, תאמינו או לא, עשר משאיות נורא גדולות שסוחבות משאיות ענקיות, שסוחבות משאיות גדולות, שסוחבות משאיות רגילות, שסוחבות משאיות קטנות, שסוחבות מכוניות. אבל כאן נזכר אחד המהנדסים שלא ישן כבר שבועיים ושקראו לו משט שכפוקה צחק צחוק מוזר והזיל ריר מהו ואמר בקושי חבר'ה, מי יוביל את המסיעות האלה לחוף המזרחי? המהנדסים התכנסו שוב ביחד במרץ מוזר שתקף אותם קולות משונים שמועו מהחדר ואימהומים בקעו מתוכו כל אותו לילה מוזר, הם יצאו משם קרועי בגדים כשבידיהם תכנון של ונטילטור ענק שיורק צווארדאים ממולאות בחומוס הצדדים עם עגבנייה מנהל החברה שהוזק למקום מזדעזע ממצבם הקשה של המהנדסים שכבר החלו לבנות את המעברר המוזר ושלח אותם לחופשת הבראה עם טיפול מתאים והסתכלות על חשבון המפעל. זהו. באשר למסעיות, המנהל החליט בסוף להקים את המפעל באותו ואת הכל באותו מזרחי, ככה וזה ושלום על ישראל. אלה היו 60 שניות, או טיפה יותר, על הקשר בין מעבררים למכוניות. אני חייב לשתות מה...